Bismillahirrahmanirrahim. Suma ataqabila minna wa min kulli shai'in. Wa qul: "Inni anha'u an a'budu min duni Allahi Wa qul: "Inni laa a'budu ma Gayâchaka Anakan Shah Raadi Shah Wahar Insaya wa descriptor eh know you all oditaкий OW dene-tene ini lajah are you 하 between Kalau Bastepada Bebags mengganti are you L Storm 그렇게 di Sandab ilah se how you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma wa ba'du. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya allahur bilal rahmatullahi yang saya hormati yang saya cintai Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jaminan yang begitu indah dan luar biasa untuk kita renungkan dan kita cari cara untuk melaksanakan hal dalam hati ini namun sama dengan kita bincangkan sehingga akan penting untuk kita tahu yaitu hal ini dalam bicara dengan sedikit sebuah perkenaan dengan seher atau sebagai seher dalam penggunaan kata sangkal halinya contohnya ada hadirat hadirat adalah hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam diriakan perjalanan tiga manusia ini Menutu mata dan rasa mereka terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian yang ada kali menyebabkan kita lalai, kita luntur dan yang lebih buruk terjuluk Kita kejadian yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceramah sekurang kecil. Kalau nak terjadi sesuatu. Jangan lintasnya, manusia suka menggunakan persahabat dengan jinn, syaitan Atau pun, mencintai seseorang tidak berbahagia menggunakan syair Namun, kalau kita menceritakan ruang ikut ilmu dan amalan syair, ia sangat besar, sangat luas Dan ia sangat rahsia ulama ulang, -ulang sebaik mempuaskan Banyak ini carakan berkenaan dengan Seher Suka untuk kita dapat Dekorisi yang secara tepat Berkenaan dengan Seher Namun saya susu Terakhir Setengah mana berkenaan dengan Seher Hilang Aku dulu eh, yang berlaku atau dapat membuat atau merapai oleh seseorang dengan pertolongan syaitan eh, Selama orangmu menghendak syaitan tersebut Dengan melaksanakan sesuatu yang dihendaki oleh syaitan tersebut Sebagai tanda tetap, atau penisyah Takau atau persahabat atau tumbuh dan mengikut atau menyembah syaitan tersebut ini uh, setengah panjang pelanggan perkenaan dengan sihir Jadi daripada makna atau teknisi uh, yang saya bawa dari tadi Dapat kita ambil perisi akhir eh, Yang pertama, eh, sihir itu tentulah ada peranan syaitan Dan sekutu Eh syaitan dan anak cucunya Ataupun si ramo bila menggunakan jin ataupun syaitan ini mereka ini bertubuh halus tak boleh kita pandang apa boleh nampak pada pandangan mata kita sesuai untuk digunakan membantu urusan-urusan jahat urusan-urusan nafsu seseorang itu rendah bermakna Karena pada waktu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan surah al-An'am ayat 10, "Aminilillahil Nashrul Arjim. Inna Mu yarabum, huwa waqiluhu min haydul Sesungguhnya syaitan itu tidak dapat dilihat dalam keadaan kita tidak ampar. Eh, kita tak ampar. Dia boleh teriak kita tapi kita tak ampar. Itulah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk golongan makhluk ini syaitan ataupun jin memang tidak dapat dilihat oleh manusia tetapi kita wajib beriman ada keberjudaan ada setengah setengah orang kadang-kadang mula -kadang terus kewujudan jin ataupun syaitan sehingga orang terus macam lari dari bacaan jin atau syaitan jin. dan ada pula yang terlalu berpetang sesuatu itu semuanya berkaitan dengan jin atau syaitan eh? pangkut di jahuri di jahuri sama ada jinanya penyakit fisikal atau perbuatan yang sebab syabat dan sebagainya terus saja dikaitkan dengan gangguan syaitan ataupun jin sebab itu bila semua syaitan pertanian yang ada itu peranan syaitan ataupun ji ini suara tuan-tuan bila ada peranan syaitan ataupun ji kita boleh ketikirikan sesuatu itu termasuk dalam keterangan syaitan ianya bukan parama eh? yang kuat-kuat ini terdapat sama antara manusia yang jahat dengan syaitan dan ji eh? ha, tadi bagaimana peranan syaitan dan ji yang kedua keduanya daripada keterangan tadi kita dapat ketahui ...ada kerjasama antara manusia dan golongan syaitan dan jin tadi. Eh, kalau orang nak melakukan syaitan, biasanya dia bersahabat. Dia minta golongan daripada syaitan ataupun jin. Sebab itu dalam al-Quran dalam surah al-jin, ayat 6, ada disebut bahawa ada manusia yang meminta pertolongan daripada ketua-ketua ataupun daripada golongan jin. Untuk apa? Untuk membantu mereka dalam satu sahaja bantuan atau pertolongan daripada manusia dan Sebab itu, bantuan, sifat jin tadi yang sangat halus, yang tidak dapat dilihat oleh mata, memudahkan urusan seher. Memudahkan pelbagai urusan-urusan jahat yang ini direncanakan oleh penyihir tadi. Sebab itu, bantuan, kerjasama ini berlaku maka dua-dua pihak golongan jin ataupun manusia dua-duanya kalau dikirakan dalam Islam dikufkan haram dan secara ini melibatkan syirik dosa besar maka dua-dua golongan -dua tadi sama ada manusia tadi ataupun jin dua-duanya haram dua-duanya berdosa besar eh semagitulah eh, bila di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala dan firman: "Aminilah nasihatmu, Rasul. Ya, maqsharul Pada sektor tuan al wahai bulangan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kemudian disampuh oleh manusia yang dulunya bersahabat berjasa dengan jin wa qala awliya'u min al-ins rabbana Ya Allah kami dulu di dunia dapat manfaat satu sama lain. Eh kerja sama tadi mendapat manfaat. Jin dapat manfaat Diberi makan oleh manusia dan diberikan habuan tertentu ayam gulik ke kambing hitam ke eh jagung ke apa saja kehendak jin tadi makam manusia tadi penuhi maka manusia tadi juga mendapat manfaat yaitu apa keberhasilan <tuh> sihirnya keberhasilan tujuan tujuan jihad nah, itu Hadis Nah tuan-tuan akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut wa qala annahu makwa al-khalidin fiha ngerakitulah bagi dua-dua golongan -dua tadi Manusia dan ini yang berpihak di masa dunia okay. untuk berbagai tujuan tadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasannya yaitu neraka yang sangat hebat hukumannya. Selaku tuan tuan, berikut tentang sihir ini juga yang ketiga adanya pemujaan manusia terhadap syaitan atau jin yang memberi berbagai kemah kerompak. Okay. Adanya musuh pemujaan penyembahan daripada manusia tadi untuk dapatkan khidmat eh, khidmat tadi dia memerlukan sakrifat pengorbanan dia penyembahan dia eh? sebab itulah adanya amalan-amalan salah dalam masyarakat dakakak melayu kita tuan-tuan eh? terdapat berbagai amalan-amalan yang diwarisi dari nenek moyang kita yang kebanyakannya itu ada unsur-unsur pemujaan -unsur ke negara antara yang kadang-kadang buang angsa eh? kalau untuk nelayan-nelayan disemaknya ataupun dipujanya laut eh? apa yang dipuja tentulah unsur-unsur ataupun makhluk-makhluk yang duduknya di laut tentulah jin eh? syaitan dan jin yang ada di laut untuk apa dengan harapan tangkapan ikan mereka itu menjadi lebih banyak sebab itu tuan-tuan, unsur-unsur pemujaan, eh? pengorbanan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapat meraih simpati, meraih sokongan daripada jin tadi, sebenarnya ianya merupakan kerja-kerja terputus, kerja-kerja syirik, kerja-kerja yang boleh membawa seseorang manusia tadi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kebenaran, malahan eh? jatuh ke dalam dosa besar sebab itu musuh pemujaan ini banyak kan? kalau lah kita lihat kes-kes yang pernah berlaku, kes monofenji eh, yang menyebeli memotong kerat 18 dan sebagainya tadi mereka ini melakukan pemujaan dengan darah, dengan pelbagai eh, untuk apa? untuk manfaat dunia mereka, harta dan sebagainya pangkat dan sebagainya sebab itulah bila sebuah sihir. Selain daripada wujudnya syaitan jin tadi, selain ada kerjasama antara manusia dan jin ataupun syaitan, ada juga, eh, yaitu upacara eh, atau adanya majlis-majlis, eh, adanya perkara-perkara pemujaan -perkara, unsur-unsur pemujaan dan sebagainya, ini yang kecil. Yang terakhir ada kesan yang luar biasa. Eh, jadi bila syihir tadi ada kesan luar biasa Mungkinlah Bila disyihir tadi Seseorang itu eh, Boleh menyebabkan Orang yang disihirnya di darah Ataupun Seseorang itu Boleh dikebal eh, Luar biasa Kalau kita tuan-tuan Ditangkan dalam tanah tuan -tuan. Dalam 5 minit ke 10 minit Kita dah Kehilangan pesijen Eh, kalau sebab masyarakat ini, kita mati Sebab oksigen tidak sampai ke otak Tak sampai ke seluruh anggota tubuh badan kita Maka kita tidak dapat bernafas Bila tidak bernafas, kita mati Tapi ada kesalahan biasa Ada orang yang bersahabat dengan jin atau syaitan Ditanam berjam-jam eh, Bila dibuka tadi Dari tanaman tadi Dari tanaman tadi Maka dia boleh sehat seperti sediakan Jadi Menunjukkan bahawa ada kesan luar biasa Begitu juga Perkara-perkara Yang contohnya apa Boleh menyebabkan Bercerai-berai seorang suami dan isteri Seorang isteri yang begitu sayangkan suami Tiba-tiba hilang Merasa kasih dan sayang Begitu juga sebaliknya seorang Suami yang sangat sayangkan isteri Tiba-tiba eh, memaki hamun, Meneraja, menumbuk isterinya Disebabkan apa? Adanya bantuan Makhluk halus syaitan dan jin tadi Yang Boleh menyebabkan mereka itu Bercerai perang Ini berlaku bau -bau. Dan ada jadak-jadak direkodkan Dalam kes-kes mahkamah Walaupun bila diincarakan Tidak disebut tentang untuk sihir Kerana pun tak ada akta Untuk sihir lagi Tetapi ada dicatatkan Bagaimana sebenarnya ada kesan sihir Dalam rumah tangga dan sebagainya Ini menyebabkan akta menyebabkan perceraian dan sebagainya yang kini bila sebut syihir, ada yang berbentuk syarat, eh? sehingga kan seribu satu syarat dalam amalan ataupun perkara-perkara syihir ini ada contoh. Begitu juga pantang larang, eh? ada pantang larang juga. Bila kita sebut syihir, mahu banyak syarat-syarat dan pantang larang. Pantang larang masing-masing ini diberikan oleh siapa? tentulah boleh syaitan dan jin yang ini membantu dalam amalan sihir dan makrifat ini syarat-syaratnya eh ada perut kuningnya eh ada protein jagungnya ada darah kambing hitamnya darah kambing darah ayam hitamnya ada ayam bolehnya dan berbagai lagi syarat-syarat dan begitu juga pantang larang tidak boleh eh, lalu dibawa sampai ke tidak boleh pakai kain melalui atas melalui eh, bawah dan sebagainya lah. berbagai seribu satu syarat dan pantang larang ha, ini ciri-ciri bila sebut tentang sihir bila ada lima perkara tadi kebiasaan sihir tadi kelima lima perkara ni ada di dalamnya sehingga satu-satunya paling eh, ekstrim eh ada sehir-sehir yang mana syaratnya diberikan oleh syaitan dan jin tadi, okay? sehingga tak tidak boleh mengaji Al-Quran, okay? tidak boleh sembahyang, tidak boleh menunaikan solat jumaat, tidak boleh menunjukkan haji dan sebagainya pun bukanlah ada manusia yang ingin kerja berhasilan sehir tadi memenuhinya. Okay? Ada yang pula mem memijak-mijak Al-Quran. Okay? Dibuang air islam pada Al-Quran Masyum Al-Quran Sebagai apa? Sebagai memenuhi Seribu satu syarat Seribu satu pantang larang Yang diberikan oleh syaitan dan jin Yang jahat Sebab tu tuan kan tentang syir Lima perkara ni Tentu ada dalam syirah -syir tadi eh? Kalau kita nak tengoklah Contoh-contoh eh? Contohnya tu yang terlalu ya. bakal dengan Jabatan Muci ni Inggeris selama tentang haramnya eh? pembedahan batin eh? itu ya ilmu tadi ada ada di dalam pembedahan batin yang mana diharamkan difatua akan haram kenapa? tu adanya eh? penggunaan syaitan dan jin adanya kerjasama syaitan dan manusia dan ada juga berbagai syarat dan pantang larang eh ada juga unsur-unsur pemujaan dan sebagainya ada yang paling utama ni yang kita nampak Ada kesan luar biasa eh, Contohnya apa? Dibedah dengan tangan Takkan menggunakan peralatan benda-benda tajam eh, Boleh terbelah Seolah-olah nampak pada tangan kita Keluar darah dan keluar-keluar eh, Berlaku lah Pemberdahan Yang disebut pembedahan baku eh, Orang yang dibedah Tidak perlu dipius tidak merasa disakit dan tidak ul dapat menyembuhkan pelbagai penyakit-penyakit kronik dengan pembedahan tersebut. Ini semua tuan-tuan merupakan sekir. Dan Alhamdulillah jabatan Muzium Islam Or dengan eh, kepakaran yang ada memfakwahkan dia adalah amalan-amalan haram eh, yang mana umat Islam perlu menjauhi amalan serpul perubatan bedah itu. sebab itu tuan-tuan banyak, eh, kalau kita tengok sihir tadi kita dah tahu kita tengok pula cara-cara sihir ini dilakukan banyak cara-cara sihir ini dilakukan antaranya apa? antaranya mengurusi angin eh? ada ah, sihir menggunakan angin Maksudnya amin apa, melalui perantaraan angin ni Mana angin boleh pergi, boleh lepas Maka syihir tadi boleh, boleh dijalankan Boleh berlaku Perlu kita tertabur, sebelum kita tengok syara ini okay. Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan jin ini Jadi berbeza jenis Waqul kurja min syayal kati asyati Kalbani ajar Kalbani mahtarik al Ketentan ini Allah Taala katakan, dan menjadikan jin itu kepada tiga jenis, tiga bentuk. Pertama, kalimatan adam, macam manusia. Kedua, kalimatan lima, macam binatang. Ya. Berbagai jenis binatang, daripada sekecil kecil, bakteria, kuman, hingga langsung besar besar, paus, gajah dan sebagainya, ada jenis-jenis yang berupa seperti itu. Yang ketiga, dari pelawak macam ini, formnya tak terbentuk. Dia masuk ke satu ruang, di memenuhi ruang tersebut, masuk ke badan manusia, menyelubungi badan manusia. Ini antara bentuk-bentuk jin yang Allah Subhanahu Wa Taala citer. Kalau ni ada macam manusia, sebagaimana manusia ada, eh, rukun barat, rukun warna dan sebagainya, sifat, eh, sifat dan sebagainya begitulah jin pun ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab itu kan, abunda kita tahu sehingga cara melakukan sehingga yang kamu memenusi amin tentulah eh ada jin tadi yang macam binatang, ada syaitan okay. mungkin. Eh? ada jin yang macam manusia mempunyai sayap yang boleh terbang. Eh ataupun hanya melalui angin disiupkan pada angin maka jin tadi akan pergi menyerang kepada mangsa dia. sebab itu doang-doang bila kita lalai orang lain muda syaitan ataupun jin tadi merosakkan kita masuk ke tubuh kita menyebabkan kita berbawa mengalami berbagai masalah kemungkinan mengubah sifat-sifat kita kemungkinan mengubah ciri-ciri fizikal kita pun ada kadang-kadang ada sihir pertamanya mengubah sifat-sifat kita manusia yang biasa ini kepada sifat luar biasa daripada seorang yang penyabar menjadi seorang nafas barang daripada seorang yang sangat baik dengan anak dan isteri menjadi orang yang sangat ganas menunggu, menendang dan sebagainya Begitu juga dengan sifat-sifat fizikal Daripada orang yang sihat Menjadi sakit Kepalanya sakit eh? Jantungnya sakit berbagai eh? penyakit Seribu satu penyakit Yang kadang-kadang Dibuat eh? seolah-olah sama dengan penyakit-penyakit fizikal begitulah hebatnya eh? Teknologi Yang dilakukan oleh mereka-mereka Yang menyeja Bagaimana Bagaimana eh? Para perawat Islam, ulama-ulama Sudah -ulama, mengumumkan Mengubati eh, berbagai sihir-sihir ini Begitu juga, penyihir-penyihir ini juga Mereka juga mempunyai teknologi-teknologi tertentu Berpakat, bekerjasama dengan jin tadi Bagaimana menatasi Supaya apa? Supaya sihir tadi menjadi sihir yang paling hebat Tidak mudah dirungkan Tidak mudah disembuhkan Sehingga menyebabkan kemahdian naudzubillah min eh, eh. dzalik. Ya. Cerita dengan tuan-tuan, eh, syaitan tadi diarahkan atau jin tadi diarahkan oleh penyihir yang mana penyihir tadi kadang-kadang diumpat oleh orang dia eh, berniat untuk melakukan sihir. Ya. Eh, sebab itu tuan-tuan kalaulah dalam undang-undang, akta jenayah, kalau lagi cubukkan, eh? sebenarnya boleh tidak buat jenis ini. Kerana apa ada eh? tukang sihir yang ada, eh? yang mengupahnya ada barang-barang sihir yang digunakan, eh? menggunakan sembora, menggunakan abu abunya dan sebagainya, kain kapas dan sebagainya. Eh? Dan orang yang kena sihir pun ada kesannya, sakitnya dan sebagainya. Eh? yang kedua menerusi makanan dan minuman. Ha. Ini yang terkenal orang kita, iaitu syantai. Eh? Menerusi makanan dan minuman. Makanan dan minuman tadi telah dijammi. Menggunakan pelbagai mantra-mantra tentulah penggunaan syaitan dan jin ada di dalamnya. Apa yang dibuat dia jammi makanan dan minuman tadi? setelah ada terbakar 1001 ni kemungkinan menyebabkan mereka yang makan dan minum tadi menjadi sakit eh, perutnya jadi demam. Mungkin jadi sakit kepala, mungkin jadi migrain dan sebagainya. Terutama eh, mereka mereka telah menggunakan syiah dalam makanan dan minuman. Sebab itu kadang-kadang kita -kadang selamat kawan-kawan kalau kita bawa minuman atau pemakanan daripada rumah kita ataupun kalau kita makan dan minum di kedai kita pilihlah ciri-ciri kedai yang bersih eh? mungkin kita boleh lihat secara fizikal untuk menentukan perkara-perkara yang kita tidak nampak eh? cukup lah kalau kita sebagai Islam kita lihat eh, makanannya bersih, cara penyediaannya bersih Keselaran dengan apa yang Islam terdaki mengikut syaringan Tentulah paling utamanya halal Sebab itu dalam Islam makanan ini sedang daripada halal Ianya bersih, suci dan sebagainya Barulah kita boleh pilih restoran atau pemakanan tadi menjadi makanan kita Kemungkinan tuan-tuan Kiranya -tuan dia kotor tentulah Bila kotor ini perkara yang pertama selain dari penyakit ialah syaisal yang tunji suka Kepada tempat-tempat yang kotor Tempat penyediaan yang kotor Tidak terjaga dan sebagainya Satu so, tuan tu, tu. Yang kedua cara syari lakukan tadi Ialah dengan makanan dan minuman Dia dimakan kadang-kadang Tengah makan itu Lisingnya Makanan yang kita tak makan Pun ada juga berlaku Al-A'udhu eh, Al-A'udhu Ya ketika menulis simpulan syihir, Al-Uqqa yang ini Seperti yang disebutkan kepada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah A'udhu jilat nashyumullah al-rajim wa mishyam nilafza al-Uqqa Dan daripada kita akan terlukan terlukan ada syihir, mahala simpulan syihir ini bawa Al-Uqqa Kadang-kadang disimpulkan eh, bagaimana ada bulan-bulan di zaman jahiliyah itu ahli-ahli syihr membaca terus Sambil menyimpulkan kembali eh, berapa banyak simpulan kembali eh, untuk apa? Untuk ini kepada mereka yang ingin dijelaskan. Alukat suatu majelis luar eh, atau saja simpulan syihr eh, begitu juga tangkal azimat. Ataupun sekarang ni ada di Di abdi Ataupun diubah-ubah namun Kadang-kadang menjadi wafah Kadang-kadang eh? tak pergi Kadang-kadang eh? Menjadi eh? Bantuan dan sebagainya eh? hatta kadang-kadang Ianya beruntuk ayat-ayat Al-Quran eh? ha. Ada orang yang ada Dengan ayat Al-Quran salah Ayat Al-Quran Al tu tak salah Ianya satu bentuk ayat sangat mulia pun tetapi apabila dia diprogramkan diproses eh, dihana, boleh mereka-mereka yang ini eh, dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi ada lebih sama syaitan ada kesan luar biasa tentunya. bila dipaksa tadi ayat Al-Quran tadi ditampak jadi rumah maka orang tak nampak bila masuk dalam rumah jadi air dalam rumah kita that's ya. cool Ataupun dia di depan rumah, dia tak keluar daripada kawasan rumah. Ini yang biasa disebut, pagar rumah. Amalan, pagar rumah. Dia letak di depan rumah, Dia letak di depan rumah, dia, dia tak boleh keluar. Malahal dia berenang. Macam ada lautan di depan rumah kita. Ini tentulah perkara luar biasa. Sebab tu setiap kali dia seri masuk, dia jadi begitu. Sama-sama. Ha, ini alam rumah. Antara figuran-figuran yang dilakukan di rumah eh, termasuklah memaku empat penuruh rumah dengan paku. Yang mana kadang-kadang paku tersebut terkatakan eh, ayat-ayat Al-Quran. Eh. Kadang-kadang digunakan perbagaian perkara-perkara luar biasa contohnya Memicit besi panas menjadi paku ada juga. Benda dengan bantuan eh, syaitan atau jin diletakkan dekat di pintu rumah supaya supaya menjadi bending rumah pagar rumah orang Melayu terkenal dengan pagar rumah. Kalau pagar rumah itu dibuat oleh uh, orang kontraktor, apa benar eh? Pagar rumah nak senti eh. Mungkin lah pagar rumah tu pagar rumah ada Elektrik dan sebagainya, supaya menghalang pecuri masuk, itu tak ada masalah. Tapi, bagaimana Allah menggunakan jin ataupun syaitan? Ini yang terkenal. Sebab tu Al-Ufad ini, hendaklah dijauhkan kerana ia adalah meruntuhkan sihir. Bila sihirnya boleh berlibatkan percara-percara syirif dalam kehidupan kita. Jadi, eh, tak putih. Eh. Bila mana kita tidak berkaula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tergolong dalam golongan orang-orang Ia melakukan syirik dan Ia yang menjadi dosa besar kepada kita. Dia takuti kita mati satu yang mati dalam sesuatu ilmuiman, yang kedua kita mati sejarah ini diwarisi anak cucu kita menjadi satu akurunan kita. Walhal tadi apa? tujuan kita nak mengelakkan pencuri-curi kasut saja. Tapi kesannya sangat khas tu. Eh? Cara-cara membuat al fat ini banyak macam. Sama ada dilekatkan di lengan, contohnya, eh? diikat di lengan. Kadang-kadang di pinggang. Menggunakan tujuh warna benang. Ada merah, biru. Eh? tuneng hitam putih dan sebagainya. Saya pernah tengoklah beberapa alopat ni, tangkal al halunan ni daripada seberang. orang-orang yang bekerja di Malaysia ini dia seberang, kalau buka bajunya tu, hakik benar suhu warna dipandang. Kita tanya untuk apa ni? Untuk keselamatan Satu yang bagi ya, si ahli ini menasihatkan mereka membahagikan amalan itu kepada dua satu yang tim satu yang hitam ha, Sebenarnya dua-dua itu melibatkan amalan sihir eh tu ada lima ciri-ciri yang disebutkan tadi padanya eh, sebab aku pakai saja tangkal tu azimat tadi maka dia terselamat kadang-kadang eh, bila banyak cerita yang kita dengar Dari baju mereka yang memakai tangkal azimat ini kalau lah diserbu oleh pihak berkuasa tak nampak dia eh, dalam rumah tu tak nampak dia tak terkangkap eh, ada pula bila ditembak tak ada eh, dan sebagainya ada selain daripada yang begitu ada yang menggunakan uh, perkara-perkara benda-benda yang pelik-pelik termasuklah uh, bulu bulan tumpang eh, uh, disimpan di bawa merata-rata ada yang juga membawa kulit hijau, ada juga membawa besi kuning dan sebagainya tidak lainnya tidak bukan mereka ini mempercayai dengan yakin bahawa perkara-perkara tadi benda-benda tadi memberi manfaat kepada mereka zahir dan batin mereka saya tunggu tuan-tuan tahun 2002 saya salah seorang anggota keselamatan dia sakit, he? Eh? Jemar tak suruh suruh, badan panas saja. Bila ditanya, ada tak memakai kantalan lima? Jadi tak dia tak eh? buat, tak segera, tak kena pakai pun. Eh? Di rawat rawat tu sakit sangat Tanya lagi, apa keluar pada bola je? Eh? Kulit kerbau landa Ah, saya tanya dapat dari mana eh? daripada orang. Seberang yang ditangkap diberikan rasuah kulit terbalang tu. Sebab apa tu nak? Menguasalamatan ini dia bahagian narkotik selalu serbu tempat-tempat datang. memang bertembak-tembak kadang-kadang. Jadi dia takut kalau kena tembak lagi. Jadi dia pakai. Sejak dia pakai memang dia rasa rasa hebat. Dia rasa berani, dia rasa yakin rupa-rupanya beri kesan dia sengsara. Ya. Eh? Sebab itulah al-dunya ini ataupun kesimpulan dunia kesenangan yang sementara, kesusahan selama-lamanya. Eh? Siapa yang memakai al-dunya ataupun kesimpulan dunia ataupun takal 'azimah ini mendapat kesenangan sementara. Eh? Berbagai manfaat dunia yang sementara ni eh, dapat. Ya. Kan? Eh? Tapi kesengsaraan selama-lamanya sebab itu kita bersujud dengan Syaitan setan jin kita menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada orang buat pagar rumah dia letakkan cakram hijau dalam botol eh dia tanam dalam tanah dekat dinding rumah kadang kadang ditabur dengan pasir eh 1000 satu cara Tuan-tuan pun -tuan, tuan -tuan kadang-kadang ada pengalaman eh, Kalau ada tuan-tuan Cepat-cepatlah kita Pulihkan semula eh, Sebab tu kadang-kadang ada orang-orang Tanya, Ustaz boleh tak pagar rumah saya? Eh, Jawapan tu senang lah Kalau nak turut pagar Panggil telefon Eh, haa. Itu yang paling baik Saya tak pandai Masuk yang boleh, bukan susah, susahnya susah, pada ini supaya selamatlah ya. kita. Papa yang paling baik ialah pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Amalah ayat surah Al-Ku'mah ayat an betul itu. lebih baik ribuan tu, juta kali lebih baik daripada pada pada rumah tangga. Bergantungan kepada Allah Lebih tinggi, maka lebih selamat kita. Kalau kita bergantung pada Allah lebih kini keadaan hati kita dari daripada bergantung kepada makhluk, berubah kepada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih kini kehidupan kita lebih hampir dengan Allah, maka pemeliharaan Allah itu kita lebih rasa lebih yakin, kerana Kita rasa Allah itu sangat dekat dengan kita. Sama so, dalam Quran itu, Wahyu maqsun ainamaqsun tu. Kalau kita rasa bahawa Allah itu sangat hampir dengan kita Maka pemeliharaan Allah SWT itu sangat-sangat besar kepada kita Keyakinan kita kepada Allah itu mengatasi segala-galanya Pergantungan kita kepada Allah SWT itu mengatasi segala-galanya Ada perkara buat Orang yang bergantung kepada tangkal ini? Dah keluar dari daripada rumah Dah jalan. Eh sampai 50 mm di telinga eh cincin dia yang memang mana disebut ada hikmah katanya eh Dipatah balik takut accident takut berlaku sesuatu yang buruk patah balik Sanggup patah balik pakai cincin tu baru ni balik pergi khutbah dan sebagainya eh ini kan dah tak betul papa pergantungan dan kepada selain Allah itu lebih kuat sedangkan kita diajar oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam untuk mengubah hati kita setiap kita tahu kita janganlah bergantung kepada makhluk kepada bergantungan kita kepada Allah Subhanahu eh, wa taala secara mutlak daripada makhluk ini tuan-tuan kita tidak ke mana eh. kalau kita bergantung dengan makhluk contohnya jin ada makhluk lain yang lebih kuat daripada jin tadi mungkin ada jin lain yang lebih besar eh, Contohnya bagaimana orang yang kebal tentu ada yang boleh menundukkan kebalannya kan nak cerita bahawa kalau bergantung dengan makhluk tentulah lemah, tentulah kalah, tentulah lemah dan boleh dikalahkan oleh makhluk yang lain. Jika tidak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala entikat kita keyakinan kita. Setelah kita berdansa, takilah hajat kita bertawakal Allah Kita dah buat semua. Kalau la rumah, kita dah kunci, kita dah pasang rumah kita dengan lock yang baik, eh? kunci pun baik. Kalau ada kamera, CCTV-nya pun ada contohnya. Eh? Maka selepas itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh, begitu juga usaha-usaha beritahu jiran sebelah kanan dan kiri pandan belakang bahawa kita nak pergi keluar negara dan sebagainya serta-merta serahkan kepada urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seribu satu kali lebih baik daripada menggunakan tangkal kankalah apa ataupun pakaat atau, atau, barumah ya? kebanyakannya merosakkan akidah kita dan akhirnya sengsara ahli keluarga kita Tuan-tuan hadirin hadirat yang dalam Allah subhanahu wa ta'ala Simpulan-simpulan syair inilah yang kadang-kadang menipu manusia eh? Menipu manusia Contohnya diletak di dalam cerita, Ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh orang-orang tertentu Yang mana dikatakan ada khasjian eh? Kalau dilantuk ayat ini di dalam cerita Mengelakkan kemalangan dan syifatnya Memberikan keselamatan, menjauhkan Perkara-perkara yang buruk-buruk Pergantungan begitu Akhirnya menjadikan Ayat-ayat eh, tadi sebagai tangkal harimah Kerana apa? Kerana jauh di sudut hati kita Ektikat kita bahawa yang memberi manfaat dan menolak Keburukan Sebab itu orang-orang Nabi SAW Berikan berbagai doa-doa Bila kita ingin bermusyafir dan sebagainya Memberikan berbagai zikir-zikir Khusus Untuk kita bermusyafir dan sebagainya Kenapa? Kerana, Kerana Islam itu Sangat sumur, sangat sempurna Sangat lengkap Hinggakan setiap aspek kehidupan kita Itu dipenuhi dengan Perbagai amalan-amalan yang baik Maka marilah kita buang segala perkara-perkara kurang perkara-perkara syirik, eh? daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita, daripada kehidupan kita seluruhannya kepada mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalkanlah amalan-amalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Kemudian tuan-tuan lain daripada Al-Uqad tadi, simpulan seher Cara seher juga Boleh dilakukan menerusi Sentuhan tubuh badan eh, Misalnya bersalah eh, Ketika bersalah Ataupun ditepuk belakang badan eh, Ataupun dipikir Dan sebagainya Maka ketika Sentuhan dan maka jin atau syaitan tadi boleh masuk ke liang-liang roma kita eh? sama ada nak bukau kita sama ada nak menyihir kita dan sebagainya eh? ataupun memindah sesuatu syaitan ataupun jin ke dalam tubuh kita menyebabkan kita sakit ha, ini pun ada jadi sebab itu, tuan-tuan perlulah kita, mana akan ingat Allah SWT baik baik yang kelima, menerusi perbualan dari jarak dekat maupun jarak jauh. sama ada telefon dan sebagainya. Ini pun boleh. Eh? Sebab apa tuan-tuan? Sebab sini ini mempunyai kebolehan untuk terbang dalam masa yang sekejap. Bila kita menghubungi seseorang yang ingin meng kita, maka dia boleh pergi tempat kita dulu dan sebagainya. Jadi jangan pilih, eh, pernah satu masa dulu tuan-tuan, dihubungi se seorang yang katanya tahu serba-serbi tentang kita, berikan nama kita, maka dia boleh cerita tentang diri kita. Perbahagiaan perkara yang berlaku daripada diri kita, sakit kita dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya dia menggunakan syaitan atau kuncik. kita dengan ada. Oh, ini okay. ada yang ada ya. cara dia memperkenalkan nuruti si apa ya? Eh. Seperti asap kokok, kemian dan bau-bauan yang lain, minyak wangi dan sebagainya Malahan bau-bau itu boleh digunakan untuk menikikan sihir pada seseorang nah, Ini cara sihir Ada dengan cara Yang kenap ini ialah Menggunakan asap. Sama ada atas rokok, asak kemiah Ataupun minyak-minyak wangi, bau-bauan wang-wangian Ataupun yang suku-su Maka sihir boleh berlaku Dijalat dan menggunakan keadaan tersebut sebab tu kanan jalan Berhasil-hasil lah, eh. Bila kita keluar Tuan-tuan jalan eh. Baru ni dia senyap bulu eh. Bekat profesor Dari UKM Dikipu eh. dipukau eh, Dengan menggunakan asap rokok Untuk mengeluarkan wang tunai di ATM dia RM50,000 eh. eh. Sangat mengetukkan eh. Profesor dalam Pakuti Islam dan Bersara Mula-mula ditawarkan eh, hilang. Hilang itu takkanlah pakai RM20,000. Hilang mana lebat pun takkan pakai RM20,000. Ha, itu sebab dia pukau, dia sehir. Maka akhirnya, dia pergi ke ATM bersama dengan orang penjual tadi. Diserahkan, keluarkan diri. Beberapa kali. Dan anak dia jumpa dengan saya, dia ceritakan masalah tersebut. Barulah tahu baru ini tukang. Tapi dalam masih dalam dalam perumbangan nak panggil penjual tadi syarikat itu, nak tanya kenapa jadi terlalu mahal silam tadi. Jadi sebenarnya ada unsur-unsur sedih menggunakan asap Menggunakan asap rokok. Tuan-tuan dengan hadirin hati Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu cara dia dilakukan kita nak tahu pula. Bagaimana kesan sihir tadi kepada manusia? Ada tiga eh? pandangan ulama berkenaan dengan kesan sihir tadi Yang pertama pandangan pertama. Pandangan yang tepat dan pandangan benar adalah ada sihir yang benar-benar berlaku dan berkesan dan ada sihir yang tidak berlaku hanya hayalan sahaja. Ini pandangan pertama yang paling tepat. Maksudnya aduh, hadir sihir yang betul-betul berlaku secara hakiki dan juga sihir tadi ada yang berlaku dengan khayalan eh. contohnya apa? Eh. contohnya bila seseorang tu muntah darah eh. ha, mungkin darah tadi muntah sikit eh. ataupun dalam posisi yang munasabah eh. yang kedua dia muntah itu berbaldi-baldi ha, ini tak munasabah lah. ha, dia untuk khayalan ataupun yang hakiki yang betul-betul Begitu juga dari itu yang menurut Haidan pemahaman masing-masing. Contohnya. Pada pandangan yang sebenar ia ni fikir tidak berlaku. Ya, silap maklum saja. Contoh. Pandangan yang kedua, sesetengah ulama berpendapat Sihir tidak ada apa-apa bekas. -apa ada ulama mengatakan sihir tidak ada apa-apa bekas. Ya, di pandangan ulama. Apa dia yang di alami, yang maksud Sebenarnya tidak berlaku? Ya. Mangsa hanya dihayalkan perasaan, pandangan, pikirannya oleh syaitan yang melakukan kerja-kerja sihir sahaja. Ini pandangan buruk. Eh, kita saya berpegang pada pandangan pertama. Eh. Ada yang berlaku secara hakiki, benar-benar berlaku. Yang dan ada juga yang berlaku secara hayal. Eh, hayalan sahaja. Pandangan ini didasarkan kepada perbuatan Ahli Syihir Quran yang mencampakkan tali, lalu tali-tali menjadi seolah-olah macam ular. Eh? Ha, ini pandangan ini didasarkan kepada uh, kesan eh? Ahli Syihir yang berlawan dengan Nabi eh, Musa al-Assalam. Ah mencampakkan tali, apa yang tali-tali seolah-olah bergerak-gerak menjadi ular. Nah, ini pandangan kedua. Eh? Pandangan yang ketiga, Syihir memangnya memberi kesan boleh menyebabkan pelbagai penyakit, penceritaan, gangguan perasaan emosi, mengganggu kesihatan tubuh badan, kemasian dan sebagainya. Eh? Al-Quran ada menyebutkan sesam-sesam syair yang boleh menyebabkan pergaduhan dan perceraian suami isteri. Apa ayatnya? Auzillahi minasyaitanirrajim. Fa ta'allamu hunna min huma ma al-farquna bi al Maksudnya mereka menggunakan sejarah itu Untuk mencerahkan antara seorang Seseorang dengan istrinya Al-Baqarah ayat surah tersebut Malah Allah tegaskan eh, Dalam ayat yang lain Bahawa Al-Qur'il hanya mendatangkan Bahaya atau mudarat kepada manusia eh, Dan tidak akan memberikan Apa-apa kebaikan ha, Maksudnya tadi pandangan kering Ditegaskan di dengan Ayat Al-Quran A'udhu billah minasyakun rojim dan mereka belajar apa yang sihir yang membahayakan diri mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi ada tiga pandangan tadi. Tadi pandangan yang pertama lah yang paling tepat. Itu saya pun perpegang pada pandangan pertama. Kerana ada syair ini yang betul-betul berlaku dan ada juga kadang-kadang ia yang kadang -kadang, secara halal. Eh, tidak berlaku secara yang sebenar. Eh, contohnya, ada kisah seorang isteri balik ke rumah, dia nampak seolah-olah suaminya berhina dengan perempuan lain. Contohnya ha, begini, Sebenarnya tak berlaku. Ini adalah syihir untuk mencerai-beraihkan suami isteri. Eh, ha, kalau tidak lah dirawat dengan segera, maka dia akan terak melihat perkara-perkara eh, tersebut. Sedangkan, sangat mustahil karena mana di rumah tu hanya dia seorang je suami dia mustahil ha, ini tuan tuan sihir sihara khayal eh. Sebab sesuatu tuan tuan ketenalah ke yang ini bahwa sihir ini adalah amalan syaitan dan mereka yang mengamalkan sihir Allah subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama dengan syaitan dan jin dari di dalam rancu jahanam dekat mereka di dalam Sebagaimana yang disebutkan tadi, wa yu ma yasholun jami ayah ma sholun jin kau wa qaula awliyoun jin, Robbana istanfaa baguna dipak. Allah Subhanahu Wa Taala berserma eh kepada golongan jin, wahai kaum jin, kamu berapa banyak mengisahkan maknizin. Maka maknizin yang dulunya bersahabat dengan jin. Menyampuk, tuan. Eh? Ya Allah, kami dulu dapat manfaat ketika di dunia, saling dapat manfaat antara satu sama lain. Eh? Tiba-tiba ajar dan peruntukan telah hilang dan kami tak sempat tahu apa dan kami mati dalam keadaan kami bekerjasama dengan jin tadi. Maka apa kata Allah, Anak rumah tuan khali di nanti nerak layak bagi kamu, kamu dan kamu bertanya. Alqur'an surah Ali, kan? Bila kita yakin kita tahu bahawa ada lima. Ciri-ciri dalam sikir ada maksudnya tentulah dosa besar dan kufur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kuthi kita mati dalam nusul Fatimah dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam neraka jahanam bersama dengan Jin atau pesyaitan yang kita bekerjasama dengan menjadat Na'uzillah Tuan-tuan dan kawan-kawan Hadirkan hadirat dan dalam hati Allah SWT. Sebab itulah Bila sebut tentang sihir Tangkal azimah ini Banyaknya dalam masyarakat kita eh, Kadang-kadang terbeliru Kita beranggapan Kalaulah angkal tadi Ataupun azimah tadi ditukar namanya menjadi nama yang lain daripada tangkal azimat. Contohnya ditukar menjadi wafaq ataupun tahlis. Kerana kerana yang memberikan azimat kepada tadi ialah orang-orang alim eh, ataupun tukang, ya. Eh. Baru-baru ini saya ceramah di 30 ada seorang bekas yang pernah belajar di Yaman, jemput dia duduk pada satu ayat Quran, eh, Yang diberi oleh Guru-guru di sana ataupun senior-senior masa dia belajar. Dia kata ayat ini boleh menyebabkan kita terhindar daripada balap musibahnya. Eh, letak dalam beg. Sebagai senarah hati, dia beri senior kepada junior. Eh, ha, Nak balik, berhati-hati hadiah. Saya pun tengoklah. Ha, ha. Dia macam khatamu buah itu lah. Tapi lupa khatamu buah. Ayat Al-Quran lah. Eh, dia kata... Ustaz pegang ni ada tak aktifkan bahawa ia boleh menyebabkan manfaat atau mengelakkan mudah? Dia kata, ada juga pada kadar. Kalau ada juga, maka dia jahat kepada tangkal al-kakak. Okay. Apa yang bagi ni Walaupun yang bagi ini adalah Ustaz atau perkara-perkara agama terkenal. Sebab itu, kita tahu bahawa Al-Uqad tu, simpulan sihir itu, ialah hey, satu sihir yang menggunakan apa-apa juga -apa benda sama ada ianya uh, logam ke batu ke dan sebagainya okay. boleh jadi ianya berbentuk cincin ke geris ke okay. ataupun Quran kecil ke okay. ha, kalau Quran besar boleh baca, rasa bantuan, Quran kecil tak boleh baca okay. ha, kita pun tak dapat manfaat dengan membacanya sebab kecil sangat Eh, saya masih muda ni pun eh, tak nampak dalam kini kena guna tanpa eh. oh. ya sekali penting masa nak baca Al Quran kecil jadi tak bermanfaat sebenarnya eh malahan kadang kanak-kanak terlupa dibawa masuk tandas dan sebagainya kita seolah-olah mengina lah Al-Quran tersebut kerana terlalu mudah terlalu kecil sehingga kita terlupa nak menjaga kesucian sebab itu tuan-tuan bila sebut Al-Uqah ini, simpulan sejir, tanggal hal ini nanti, dia banyak, kadang-kadang kita tak sedar kita pun ada menggunakannya. Sama ada diberikan oleh tokoh-tokoh Allah, sebuah-sebuah Ustaz. -sebuah, sebuah -sebuah. Macam diberikan batu cincin. Kalau di Indonesia pergi seberang, yang terkenal kalau lupa ulama-ulama sana, biasanya bila balik, diberikan batu-batu cincin. Tapi tak semua ulama lah Ada sebagai ulama Batu cincin ni disuruh buat cincin eh? ha, Ada manfaat eh? ha, ni yang bahaya eh? Itu sebab tu tuan-tuan Kena berhati-hati dan kita berpegang eh? Kepada Nabi SAW Jauhilah Perkara-perkara yang boleh menyebabkan Terbatal naafidah kita Tanpa putus sedar. Memang dah semua palah kita jaga hati kita, jaga ibadah kita Yang malah bagi petang Rupa-rupa yang kita terlibat, ada benda-benda yang menjadi al alamat ataupun kesimpulan sejarah dalam hidup kita. Kita pakai, kita guna sampai kita mati. Nak okay. musibah, nak jadi. Mudah-mudahan kita terhindar daripada amalan-amalan sejarah, sama ada sudah atau tidak. Kalau tidak sudah, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Okay. Cuba kita doa Allahumma arina al-haqqa fa-wa'ina al-batil wa Kita doa insya-Allah Taala tunjukkan bukakan bijak kita untuk melihat yang hak itu hak yang benar tu supaya kita apa kita boleh ikut kebenaran kita. dan kita juga mohon kepada Allah Agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan bijak hati kita mata ni supaya lihat perkara-perkara batil yang itu ianya batil dan kita dikurniakan bahawa Allah mampu untuk membuatnya, menjauhi perkara-perkara batil tadi. Eh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat empat dari saya khususnya. Dan tuan-tuan, hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Aku lukau ihaqa wa astagfirullahaladzim wa lakum wa lisaikul mislimina wal mislimatul lumiina wa lumiina kastarfiru innahu wa lakurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu lillahi wabarakatuh wa lillahi wabarakatuh wa lillahi wabarakatuh wa lillahi wabarakatuh. Alhamdulillah, r.a. Bina salatu al-salamu ala shuraqa anbiya wa r.a. Sayyidina wa madami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Allahumma nawzuku wa jana'i bihidayah katana wa r.a. R.a. Bina tashasika adan wa adan wa rahmatika jaya wa rahmatika. Allahumma ila nasarika antarizukuna aduswa al-haladan wa al-santanika minaruk adukara alayshukatina wa salim. اللهم صل على النبوي العارفين والجنات تحمين الدين وجه الهات من الأنبياء والمشعرين اللهم اوفقنا في الدين وحب اللهم يا مقبل القلوب ساتن قلنا عرائلك وطاعتك اللهم على النبوي العارفين والجنات تحمين الدين وجه الهات صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربي رب العزه عما يشركون وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله